Давам на втората лекция Новалис. Това е същество красиво. Това е една душа, която не докосва земята. Това е говор на една съкровена душа. Същество, така наречено на магическият идеализъм. Казва да твориш поезия означава да създаваш живот. Така е било в древността. Значи да твориш поезия, означава да създаваш живот. Поезията лекува раните, които нанася разсъдъкът. Поезията е учение за красотата. Книгите казва са същества. Както и учителя казва, живи същества. Любовта е моята постоянна мисъл. Във всяко нещо има тайна, магия, загадъчност. Природата не е съвкупност от атоми или безлични процеси. Природата е иероглиф, таен език. Пейзажът е окото на природата. Той е нейното духовно лице. Въобще той говори с прости слова. Чиста душа, съкровена душа, прости думи. Прости но и дълбоки, наподобяват на дзен. Казва, в простите слова се крие особена сила. Колко е красиво тихото и безмълвно общуване с живота. Откъде идва водата в извора? Животът е едно безименно възхищение. Аз изпитах този чуден и дивен възторг от съществуването. Казва, любовта е безмолвно благоговение. Който не разбира природата, тя му отнема покоя. Когато вникнеш във вътрешността на нещата, възниква свободата. Изворът на твоят вътрешен живот е неизчерпаем. Чистият има усет за тайнствения дух на живота. Роден съм, за да творя, роден съм, за да боготворя любовта. Любовта между двама е свещено таинство. Каква всевечна вярност чувствам в себе си? Роден съм за да служа вечно на любовта. Любовта – това е божествената поява в нашият живот. Любовта и вярността се превръщат в вечна поезия. И казва, любов, ти си Божието величие, ти си самият вечен живот. Любовта е самоотдаване. Любовта е безгранично самоотдаване. Любовта е знамение за присъствието на Всевишният сред нас. Видимото и невидимото – два свята, чиято среща е в човекът. Мъдростта каза: Великата тайна е открита за всички и ще остане завинаги неразгадана. Новият свят се ражда от страданието. Този мой вътрешен свят е тъй съкровенно уютен. Той е мил като родина. Моралът, точно разбран, е истинската стихия на човекът. Смъртта. Смъртта е романтичното начало на живота. Смъртта е животът. Чрез смъртта, животът се усилва. Избраните умират привидно. Ние сме повече свързани с невидимото, отколкото със видимото. Животът е неведомо приказно величие. Който говори истината е изпълнен с вечният живот. Ние, ние мечтаем за пътешествия през Вселената, а нема Вселената не е в нас – ние не търсим в дълбините на нашия дух, а навътре ни води път, пълен с тайни. В нас или никъде другаде се намира вечността с нейните светове. Който е предал истината, той е предал себе си. Само чистия дух превръща човекът в човек. Без съвършено разбиране на себе си не можеш да научиш наистинско разбиране другите. Светът, както ние го виждаме, се определя от нашите отношения към Бога. Бог съществува в този момент когато в него вярват.